كم تباكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساغ ربا Poslije zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i donošanja na njegovog posljednjeg poslanika i miljenika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, mi ulazimo i počinjemo sa našim uh, trećim predavanjem iz našeg serijala o velikanima islamskog umjeta, saspekta vladara. Tako da je uh, u ovom trećem predavanju ćemo go, uh, govoriti, in o nastaviti naš govor o Ebu Bekru, srediku radi Allahu ta'ala, i pokušat ćemo, in šalala, uh, danas i završiti govoranje. Dobro vam je poznato, govorili smo veće Abu Bakr i Sidiq, se zove Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr. U šestom koljenu se sreće sa našim poslanikom, sallallahu alihi vselem, tako da imaju rodbinsku, rodbinsku vezu. Abdullah ibn Uthman. Znači, Abu Bakr se zove Abdullah ibn Uthman. Od njegovih nadimaka Abu Bakr, a smo spomenuli drugi njegove nadimke Al Atiq, Sidiq, Sahib, Al Atqa, Al Awah i objasnili smo sve šta znači. Njegov otac Ebu Kuhafe se zvao, tako da je Ebu Bekr ibn Ebu Kuhafe e, ime Ebu Bekra. E, mlađi od naših kuselanika, s.a.v. Oko, oko dvije godine. Što se tiče njegove majke, e, već smo spominjali e, da je e, Umul Hayr bila poznata Selma, um, njeno ime bilo Selma, a poznata pod nadimkom Umul Hayr. E, spomin, Spominuli smo da je Ebu Bekra Shiddiq imao četiri supruge, da je od te četiri supruge imao šestoro djece, Imao je tri sine i tri šćerke. Spomenuli smo sina Abdullaha koji je učestvovao kao muslima, kao dijete muslimansko u prilikom hijžre. Donosio je informaciju od mušrihka u pećini gdje se krijeo poslanik sa, sa svojim drugom Ebu Behrom. Zatim, pored toga, spomenuli smo sina Abdurrahmana. Za Abdurrahmana bilo kar karakteristično to što je učestvovo u bitci na bedru, ali na strani mušrihka. Na strani mušrihka tada još uvijek nije bio musliman. Islam je primio. Uh, kada je bio hodejbije, kada je bio sporazum na hodejbije, tada je i on premio, premio islam. Uh, njegov zatim posljednji sin Ebu Bekru je bio Muhammed, on je poznat uh, od majke Esme, porodila se na Mikatu, kada je krenula se posljednikom na, na Hadž. Uh, karakterično za njega je bio je prisust, prisutan prilikom bistva Osmana, radijalahu ta'anhu, uh, njegov sin znači Muhammed, ali ipak i pored toga, ali radijalahu anhu ga je postavio za namjesnika Šama, odnosno uh, Iraka, odnosno Egipta. Za nani Egipta gdje je i Ubije, gdje je i Ubije. To su tri sina, da pored toga imao je tri šćerke Aisha radijallahu ta'ala i to je naša majka, majka svih vjernika, zatim i je vam je Aisha radijallahu ta'ala od brojnih hadisa koji prenosi njeno mjesto najučjenija žena u metu. Dači najučjenija žena u metu, zatim Esma je jedna od njegovih šćerki i Um Kulsum, Um Kulsum To je što se tiče njegove njegove porodice, što se tiče njegove dave, spomenuli smo da od desetorice obradovnih ženetom, petorica Islam primilo podstretstvo mebebekra radila tajna. Desetorica ljudi obradovnih ženet su najbolji ljudi umetu. metu, ljudi u Jer kada je poslanik sallallahu alajhi wasallam preselio, bio je zadovoljan njima, bio je zadovoljan Petorica od njih i oni šesti, znači među prvim muslimanima, pa smo da spominjali i razilaženje koje je prvi musliman. o tome smo su prošli put govorili Ali da ne ponavljamo, mi s da opet napravimo, napravimo uvod o čemu o čemu je bilo riječ. Njegovu ulogu u Hidži dobro poznata. Po pitanju bitki, poznato vam je da je učestvo u svim bitkama sa našim poslanikom, salem, da je dva put kompletni metak potrošio na lavom kutu. Znači kompletni metak je potrošio dva puta na lavom kutu. Ebu Kuhave, njegov otac je primio islam na dan oslobađanja Mekke, Pa smo spominjali kad je poslanik tražio da ode kod njeg, jer je bio starac koji više nije slijep i starac, pa je rekao Ebu Behr, preći je da on dođe kod tebala poslančego, nego te ideš kod njegu, pa smo izvukli neke pouke iz tog, tog događaja. Od karakteristični njegovih ovaj, osobina i, i posebnosti jeste to što je devetne godine po hijžri on predvodio hač naš poslanik sallallahu alejhi wasallam sto u Medini ni obavio hadž te godine pa se spomenao dva razloga mnogo brojne delegacije koje su dolazili i mušici koji su još uvijek obavili hadž na način na koji to nije pristajalo da naš poslanik prisutvoj prisutvuje tome i ta je on dobio titulu emirul hadž znači vođa vođa hadža sa 300 medinelija otišao iz Medine u Meku i zatim posljednje, i što smo što smo spominjali jeste poslanikovu smrt iz života naše našeg Ebu Behrara smrt. nije bio tu u trenutku njegove smrti došao je tek pošto je dobio Heber da je, da je umro I, i ovaj prišao je otkrio je njegovo, njegovo mu bare klice, poljubio ga i, i rekao mu ono što je uvijek i govorio draži se mi od oci od majke a, volim te mrtvo kao što sam te volio i živog a, i onda je zauzao stav jako bitan stav u tom trenutku I tu se pokazala posebna prisutnost sebe buh kre sidika jer je bilo haotično stanje muslimanske zajednice haotično stanje u muslimanskoj zajednici a koliko je haotično stanje u muslimanskoj zajednici u tom trenutku bilo najbolje pokazuje govor Enesa radijallahu ta'ala anhu Enes radijallahu ta'ala anhu kaže i ovo je predaje koji bilježi Tirmizi ibn Madže znači Tirmizi ibn Madže bilježi predaju da je Enes radijallahu ta'ala anhu rekao nismo otresli kabursku zemlju poslanikovog kabura znači još uvijek nismo bili ni otres dovoljno kabursku zemlju sa posljednikovog kabura, znači tek smo ga bili ukopali, a da se u našim uh, srcima nije pojavila sumnja, da se nismo pokolebali u našim srcima. Enes radijallahu ta'an opisuje situaciju. Nije zbog toga što se Enes radijallahu ta'an anhu pokolebo, ili što se pokolebo Ebu Bekr, Omer Osman Alija, nego vidjet ćemo, sad ulazimo u taj, u taj period, mrašnje period gdje se, gdje se ipak pokazuje taj džahilijet da još uvijek ima nije bio ušao u, u srcima ljudi u srcima u srcima ljudi ljudi su se većinom većina tadašnjih ljudi koji su dotad bili muslimani se odmetnula od islama odmetnula od islama a na oprostnom hadžu se spominje da je bilo preko 112.000 ljudi što preko 120.000 ljudi koji su bili s našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na oprostnom hadžu godinama dana poslije toga odnosno par mjeseci poslije toga par mjeseci poslije toga je li naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je velo preselio a u uh, na hađi obavio u 12. mjesecu hijžritskom. Znači, nije prošlo ni tri mjeseca od, od oprosno hađa 120.000 veličastvira skupina. 120.000 ljudi kompletno arapsko polijotok vjeruju, svjednoće da vjeruju da samo Allah, Bog i da je Muhammed s.a.v. poslanik. Naš poslanik s.a.v. je umro. Ensar je, dolaze do zaključka da bi trebali da se organiziraju s obzirom da to njihov grad. Njihov grad oni su domicijonalno stanovništvo, da trebaju oni sjesti domicijonalno stanovništvo i razgovarati ko gdje ih za posljednjećeg vođu. Tako da su u uh, odmaralištu, može se nazvati, u odmaralištu uh, Benu uh, Saide pleme, Benu Saide je ime plemena jednog i njehovog ensarijskog, imali su jedno odmaralište, nalazi se par desetina metara od Harema i dan danas je to to mjesto, uh, i dan danas je tu odmaralište odmarilište, poznato, poznato je to mjesto i dano nas. Okupili se kako bi razgovarali kog će zabrati za halifu. Pa je e, uglednik u, iz, njihovih, iz njihovih redova sad i nubade bio. I tih dana je bio bolestan. I tih dana je bio bolestan tako da nije mogao čak, čak i da govori Međutim, oni su insistirali na njemu da se obrati skupu ensarijama koji su bili okopljeni tu, tako da sad ne ubade, govorio tihim glasom jer je bio promukov, imao je groznicu tih dana, a čovjek pored njega je prenosio ono što što on govori, pa je govorio o ensarijama i govorio o naše poslaniku, kako je doživio trenutak da ga više niko, nigdje nije bio poželjen, nigdje nije bio poželjen pa je potcijetio da su ensarije napravile njemu dobru klimu i dobar ambijent i da je tu kod nje bio poželjan. Znači istako je neko njihovu uh, posebnost u umetu, u umetu nešto što se nikad više neće ponoviti. Uh, pa je Allah preko toga dao da se uh, ujedine Arapi, da se napravi velika islamska država, da se postavi ova uh, temelji tauhida, da se uspostavi muslimanska zajednica i to je sve bila istina, I to je sve bila, bila istina. Tako da je on bio zakuška zbog tog njihovog uh, koristi, odnosno zbog tog njihovih posebnih položaja koji imaju, odnosno na ostanu muslimane, da treba da preuzme unicitivu i da preuzme, vlast, i da preuzme vlast. U tom trenutku je Ebu Bekr Omer i Ebu Ubejde Džarrah su čuli za taj njihov skup. I čuli su o kojoj priči je riječ tamo. Pa su njih trojica odlučili da odu i da posjeti taj njihov skup. Prišli su, posalamili, sjeli i bilo im jasno o čemu se radi. Znači, Sarije su imale pretenzije da oni preuzmu halifat <kuh> Kada, se, kada su iznije ta druga mišljenja, onda su rekli, dobro, vladar od nas, pa vladar od vas, da se ne izmjenišo, na izmjenišo, mijenjaju. Pa je tada Ebu Bekra i Siddiq, Omer radijalahu ta'ala, prenosi da je on razmišljeno na drugi način da prekine taj razgovor. Na drugi način da prekine taj razgovor. Međutim, Ebu Bekra ga, ga je smirivao tako da su uh, govorili o moj brate Saade, sjećaš se da je naš postanik, sallallahu alihi wasalem, rekao da je vodstvo u korejšijskim rukama. Znači korešije su vođe, pa će najbolji ljudi slijediti najbolje korešije, a najgori ljudi će slijediti najgore korešije. Uz ovakvom zručaju vođstvoju korešija ima ili po najboljem ili, ili po najgorem pa je rekostičar se bio sam a napomenuo da ti si bio vojskovađa sad ibn Ubad. Tada si ti bio vojskovađa kad naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem otome gore ja predlaže Omera da on da on preuzme hilafet, to je bio prijedlog Ebu Bekra es-Siddika radijallahu ta'ala anhu. Međutim Omer je u tom trenutku ustoi i rekao što se tiče mene, ukoliko se ja pitam ovdje, ukoliko sam ja ovdje, nešto ja prisegu dajem Ebu Bekru. Ja prisegu dajem Ebu Bekru, tako da je prvi dao prisegu, prisega se u taj davala rukovanjem ili podizanjem ruk, ruke prema prema onome kome se daje prisega na to su mnogi mnogi dočekali i pristali na tu prisegu i pristali i pristali na tu prisegu to je bila posebna prisega to je bila posebna prisega sutra dan naš prvi halifa Abu Bekr Sidik se popao na poslanikovim miber. Popeo se na poslanikovim miber, a Omer radi Allahu taala je sjedio nešto ispod njega na ispod nje pa su objasnili da je prisega data uh, u Benesara ide da je data Ebu Bekru isidiko, i Sidiku i da onda se Ebu Bekru ustao i održao hutbu, održao svoju pozdravnu hutbu i ovdje kroz ovo predavanje Kopok da okolo lakšu narodni pola sata do 40 minuta spominućemo Par mjesta, par citata Ebu Bekrovih je zabelježene, alhamdulillah, i njegova prva hudba kojima se obratio, zatim pismo koje je uputio odmetnicima od Islama, kao i pismo koje je uputio vojskovođama koji su išli da se, da se bore protiv odmetnika. U tom pismu on se obratio i pozvao o ljudi, izabran sam, Da, da vas svodim, da budem vaš vođa, iako nisam najbolji od vas. Znači, on govori, ja sam izabran da budem vaš vođa, ali ne smatram se najboljim od vas, pa ako budem postupao ispravno, vi me pomozite, a ako budem griješio, vi me spriječite u tome. To je, znači, postulat koji Ebo Behr postavlju svojo, u svojoj vlasti. Nije bitan ovdje Ebo Behr, nije bitna ličnost. Ovdje je bitna ideja, ovdje je bitno šta on nosi sa sobom. I to često mi miješamo, pravno, često mi miješamo. Uh, e ne gledamo ideju već se zaljubimo u ličnost koji nosite tu ideju pa taj taj ličnost za kosutra iskrene stok puta idemo mi idemo za njim, idemo za njim. Uh, mnogi su ovaj pokreti i islamski i politički koji koji su u u trenucima svog osnivanja bili na nečemu što je privuklo emocije i, i simpatije mnogih ljudi međutim kasnije kroz 10 20 godina je došlo do određenih devijacija treba se uvijek napraviti Da vidimo, jesu li oni na onome, na, zbog čega su nas zadivili, privukli ili, ili, ili nisu. I to ono što je gubekri pocrtava. Ukoliko budem, na istini podržite me. Ukoliko budem, pogriješu, ispravite me. Laž je obmana. Znači, laž je obmana. Kogod se bude služio sa laži, on živi u Fatamorgani. To, to nije stvarnost. Zatim govori, slabi među vama je kod mene jak, sve dok ne dam njegovo pravo. Znači, ko, ukoliko neko ima hak kod mene, Na, da je najmanji slabiji, znači da je najslabiji čovjek u društvu, on je kod mene jak. Ima kod mene, ovaj posebno, mjesto sve dok ne, da, ne dam njegovo pravo, jak i među vama je kod mene slab sve dok, ne, ne, dok od njega ne uzmem ono što Allah od njega traži. Znači koliko god se ti osjećao jak, kod mene si slab sve dok od tebe ne, ne, uzmem, ne uzmem ono što Allah od tebe zahtjeva. Narod neće ostaviti džihad na laom putu, a da neće biti ponižen. Narod neće ostaviti džihad na laom putu, Uh, a da neće biti ponižen, to je jedna od rečenice Bubekna, radijallahu ta'ala anhu. Kaže, neće se razvrat proširiti međunarodom, a da neće taj narod biti stavljen na kušnju. Opisuje li nas bušnjake? <gledajte> ovaj, pogledajte koliko se umjeti udalje od, od džihada na lahoputo. Milijon nekih ima sada vojnih ovaj akcija, sve to legalno, legalno u našim očima. Znači, kad Amerika uh, uđe u Irak, Kad Amerika sa svojim trupama uđe u Afganistan. Jeliko ima niko imao da je to ilegalna akcija? Nema, sve je to legalno. Uspjeli su i muslimani da se ubijede da je to legalno. Evo, ukoliko oni uđu u Siriju, može doći do prestanka krvoproliča. Ukoliko oni ne uđu, niko neće uđi. Niko neće uđi. Te ujedinjene narodi, te nesvrstani, te milijon nekih stvari očekuješ, očekuješ od njih. Koja je to danas muslimanska zemlja koja će imati svoje trupe koje će poslati za zaštitu Islama i muslimana? Za zaštitu Islama i muslimana. Ukoliko je se nepravda. Naravno, ne govorimo ovdje da će štititi muslimane ukoliko oni budu zulim nekom, nekom činilom. Nego čak i te, te kriterije pravednosti koje svimi prihvatamo. Univerzalne kriterije pravednosti koje nisu samo u, u okviru Islama. Nema, nema. I onda sve po pitanju džihada svodi na pojedince koji svojim pogrešnim potezima nekada i zbog pritiska okoline dođu do takvih, do takvih poteze, do takvih stavova da je onda samo islam, islamski džihad koji oni predstavlju degradiranje islama i muslimana, a nikakvu korist ne, ne donose za islama i muslimana. Ali nije to krivica sama tih pojedinaca, krivica je na umet kompletan. Mi nemamo institucije vojne, legalne, legitimne, koje će braniti interes muslimana svog i u svijetu koji će braniti interes muslimana svog djuseta. Koji će oni određenim sporazumima i određenim dekretima imati pravo ne, mi ovdje imamo pravo da uđemo i da zaščitimo, da stanemo u kraj krvoproliću. Krvo, krvo ostali smo Ghad, ostali smo džihad, pa se naše krv proljeva, gdje, gdje se okrenete? Gdje se okrenete? Uzmite od iste okad do zapada, gdje god ima krvoprolića, pa čisto čovjek više onda ne može da vjeruje koliko je hladno krva. Kaže 46 ljudi ubijeno juče, muslimana ubijeno u toj državi juče. Pa više i nemaš ono, ono, naviko si više na te informacije i 46 nekih osoba je ubijeno. Nici te osobe imaju ime, ni prezime, ni zanimanje, ni im timu, ni ništa. Pogine neka američka a, vojnik ženskog roda. A, pogine negdje, na, na, pogi, gdje je pogine, u Americi? Ne, pogine negdje po bilom svijetu. Ona zna se ta što ime, prezime i za sebe osvojila dvoje djece učivljenog muža, majka koja sve se zna, ona je karakter, musliman je broj. Naci ćafir je karakter, ličnost, musliman je broj. To je danas se svelo. Kad govorimo o ćafirskim žrtvama, ko, konkretno govorimo o ljudima. Kad govorimo muslimanske žrtve, govorimo, govorimo brojkama. Bo govorimo o brojkama. I to je to je, to je što jeste. Naci to je trenutno što jeste. Ali zbog čega ovo govorimo? Glavne barijere su u glavama. Glave, glavne barijere su u glavama. Kad srušimo barijere u našim glavama, onda ćemo srušiti barijere i na terenu. Onda ćemo srušiti barijere i na terenu. I mora se ići prema tome da se institucionalno rešavaju neke stvari unutar umeta, da, da se naprave neke savjezi, da se naprave neke potezi. I e, svakrat polju treba raditi, a ne treba ni na kraj zapostavljati dovu. Ne treba zapostavljati dovu, ukoliko to bude nonstop prisutno u našim dovama, Inšalatala, da će Allah hajra da se to jednog dana i, i ostvari. Zatim je, znači, govori o razvratu da se neće e, pojaviti razvrat u jednom narodu, a da u tom narodu neće doći kušnja. Pogledajte razvrata koji je, nažalost, nažalost kod nas u našem bošnjačkom narodu, koji se računa muslimarskim narodom. Da nekom kažeš ti nisi musliman, naljutit će se. I to će se iskreno naljutiti. Koji je razvrat? Opet zima, alhamdulillah, svi su se, evo gledam večeras, prolazim, vidim puno, puno ljudi pod nikabima. Svi smo se, se samo im se oči vide. to barem zimi, da ima koliko telikopisnog pokrivanja. Ljeti, svi znamo kakve su naše čarši. Svi znamo kakve su naše I da gledajte, to su osnovi, ako nije moja, sestra jeste tvoja. Ako nije, sestra jeste rodica. To, to su ljudi s kojima se mi srećemo. Nije su to došli stranci iz nekih drugi To su naši, naši, iz naših čarši, naši rođaci. Pojavilo se to što se pojavilo. Zar nismo na kušnji? sada poigravaju se sa nama, poigravaju se sa nama. Ti možeš govoriti, uh, gledajte, gledam emisiju Ravnogorski četnički pokret gdje daje četnik izjavu uh, po pitanju, kaže, opteli su od nas Kosovo. Red je da mi od njih uzmemo Republiku Srpsku. Znači on govori od dva različnata kraja. Ko je od tebe uzao Kosovo? Bošnjaci. Od tebe su uzeli Kosovo, stavnici Kosova. Ljudi uz, koji su živili u Kosovu uzeli svoj, odlično, rješavaj to sad njima, ne interesirame. Mi će im interesirati, ne mogu da se to upiće. Šta će ti da uzmeš za uzor? Kaže, red je da uzmemo Republiku Srpsku. Ih pita ga novirano, i kako to planirate? Pa gledajte, mi ćemo poduzeti sve političke, mislim, če to, bješe masan, ali iz druge strane bješe pisme. Kaže, mi ćemo poduzeti sve diplomatske veze i ovaj političke odrečene stvari, da to, da to poradi. A da budem miskra na kraj kraja, ovako treba i puško. Majković, da je izašao neki bradonje muslimanski, da je rekao, no to rescom, ja ću Srbima s ovim, ma završio bi u zatvoru 100%. Zašto? Zato što mi imamo kvalitetnog ministra kvalitetnog ministra odbrane, čegali on, sigurnosti. Znači, kvaliteta je ministar sigurnosti koji će se pobrinuti da ti ne smiješ o tome razmišljati i kaže, sipa je novi FBI, bosanski FBI. Mislim to su nebuloze na koje smo mi pristali, na koje smo mi pristali da nam ahmak, ahmak čovjek koji ne zna strane svijeta, koji ne zna strane svijeta da nam on vodi ministarstvo sigurnosti kod da ga je postavio neko iz Beograda. Ali, nažalost to su naši glasovi, znači taj čovjek nije nije došo vojnim pučem na to mjesto. Taj čovjek nije došo vojnim pučem, taj čovjek je došo našim glasovima. I radi sa nama, sa nama šta radi? Poeta je da želim da kažem da smo dovedeni u kušnju. Dovedeni smo u kušnju. A kako i da ne budemo dovedeni u kušnju kad je nemoral u našem narodu takav kakve jeste. Kaže, pokoravajte se meni dok se ja budem pokoravao Allahu i poslaniku. Pokoravajte se meni dok se ja budem pokoravao Allahu i poslaniku. Ako se suprostavim Allahu i poslaniku, nemam i pokornosti. A ako se ja suprostavim Allahu i poslaniku, nemam i pokornosti, usti, ustanite na namaz, Allah vam se smilova. To je bila hudba, prva hudba Ebu Bekra i Siddiqa, radijallahu talanu. Na osnovu ovog govora da se zaključiti da je on postavio ciljeve svog političkog djelovanja. Ovaj govor od svega desetak rečenica nema sedam, osam redova. U tujih osam redova on je postavio političku svoju platformu pa kaže, prva taška je da je kod njega važi pravilo pravde, milosti, iskrenosti u odnosi između vladara i oni ih nad kojim vlada. Znači, to je postavio da između njega kao vladara i onih nad kojim vlada bude pravilo pravde, milosti, iskrenosti u njihovim odnostima. Zatim, naglasio da je pokornost vladaru vezana za pokornost Allahu i njegovom poslaniku. Znači, pokornost Allahu je vezana za pokornost vladara Allahu i njegovom poslaniku. Zatim, spomenuo je džihad na lavom putu i važnost u, u ostvarivanje ponosa ummeta. I u ostvarivanju ponosa, ponosa ummeta i zatim je spomenu opasnost, odnosno potrebu udaljavanja od razvrata zbog važnosti očuvanja zajednice od nereda. Znači, na osnovu ove hutbe on je svoje, postavio je strategiju svoj političkog djelovanju u te neke četiri, četiri tačke koje spominje pravdu, koja spominje pokornost Allah u njegovom poslaniku, spominje džihad na lavom putu i spominje moral, spominje, spominje moral. Što se tiče hadisa, koji jer gledajte, jedno je jedno je e, tačno i to se ne može pobiti. I istina se na krkavi ne treba pobijati. Ebu Bekr nije došao preporukom poslanika sallallahu alaihi wa sallam na vlast. Nije imenovan kao halif od strane Ebu, e, e, našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nema nijednog hadisa koji kaže poslije mene će vladati Ebu Bekr i Siddiq. Ali imaju neki hadisi koji indirektno govore o ulo, ulozi mjestu Ebu Bekra i Siddiqa. Neki od tih hadisa Jesu i hadijskoj e, Džuber i Muta prenosi da je jedna žena došla kod našeg poslanika sallallahu aleyhi wa sallam i tražila određenu potrebu od našeg poslanika sallallahu aleyhi wa sallam pa je bilo udovoljeno ali imala je, je obavezu da dođe još jednog da se zaključiti da je imala potrebu da dođe ponovno sljedeće godine sljedeće godine na osnovu, na osnovu hadisa pa kaže ova žena a šta ako te ne nađe a šta ako te do godine ne nađe Kaže ako ne nađeš mene, naći ćeš Ebubekra. Ako ne nađeš mene, naći ćeš Ebubekra. Hadis bilježi Muslim. Hadis bilježi Muslim. Znači hadis je vrlo dosto. Zar ovo nije indirektno da je kog je postavio uh, posje sebe? Nije direktno rekao on će biti halifa, ali ne budeš i našo mene, naći na moje mjesto Ebubekra. Znači znači jak hadis indirektno govori da Ebubekru treba da preuzme da preuzme vlast. Zatim Joseife je rekao prenosi da su bili u pristupu poslanika s.a.v. kada je rekao, ja ne znam koliko ću još među vama ostati. Znači, ja ne znam još koliko ću poživjeti kod vas, zato slijedite ono, one koji dođu poslije mene. Pa je rukom pokazao u pravcu Ebu Bekra i Omera. Znači, kada je rekao, ja ne znam koliko ću živjeti, ali kada umrem, slijedite one koji dođu poslije mene. I u puti pokazuje rukom prema Ebu Bekru i prema, i prema Omeru i ovaj hadis. Uh, prenosi Huzeife radijallahu ta'ala anhu, a šeheh Albani šeheh Albani ga uh, smatra vjerodostorim. Pored toga, rekao je držite se onoga na čemu je Ammar ibn Yasir, a i onoga što prenosi Ibn Mes'ud istina je, znači po pitanju tumačanja i prenošanja Revajeta i što se tiče Ibn Mes'uda ono što vam prenese Ibn Mes'ud o, o vjeri i poslije mene, znajte da je, da je istina tu je pohvalio, znači pokazao po pitanju vođa Ebu Bekra i Omera, po pitanju Uh, nauke je pokazao neke, neke druge sabe. Prenosi se od, Radija, od Alija radijallahu ta'la ta anhu da je rekao kad je poslanik sallallahu a.s. preselio na ahiret mi smo razmišljeni o našem stanju. Mi smo razmišljeni o našem stanju. Znali smo da poslanik sallallahu a.s. postavljao Ebu Bekrez imama kada je on bio bolestan pa smo bili zadovoljan da on predvodi naše dunjalučke poslove. Nači Alija radijallahu ta'la ta anhu i ovdje je bitno što je ova predaj od Alija radijallahu ta'la ta ovaj predaj u tabakatul kubra od, od, Ibn, sa'da, od Ibn Sa'da. On prenosio ovu predaju od Alija radijallahu ta'ala anhu. Razmišljali smo o našem stadiju. Znači, ko, šta, kako? Umre je poslanih, sada treba zbiti redove. Pa, kaže, razmišljali smo u smjeru poslanih, sada treba zbiti redove. ga je postavljao kao imama tokom svog života. I spomenuli smo 70 namaza koje je Abu Bekir klanjao u posljednjih 12 dana života našeg poslanih, sada je kao imam u slimanima ako je poslanik poslebe da bude imam da bude vođa po pitanju vjere to nam je bio razlog da razmišljamo e onda smo zadovoljni i da nam on bude vođa po pitanju dunjaluka valjda je vjersko pitanje vođe vjerskog daleko bitnije od dunjaškog ukoliko je on bio kompetentan da mu se da to povjerenje sa vjerskog aspekta onda je kompetentan da bude i naš dunjaški vođa tako je tako je razmišljao ali arada ja allah ta'ala anhu ebu hasan el-ashari kaže da je poslaljanje Ebu Bekra za imama dokaz da je on bio nejučenim među oshabima. Na osnovu hadisa kojeg biljaži Buhari, ljude će predvoditi u namaz onaj koji najbolje zna Allahovu knjigu. Hadis biljaži Buhari, da je poslanik s.a.v. rekao da će ljude predvoditi u namaz onaj koji najbolje poznaje Allahovu knjigu. Ako bude istog znanja, onda onaj koji najbolje poznaje sunnet, ako bude isti u tome, onda onaj koji je stariji, ako bude isti godina, onda onaj koji je stari u islamu onda onaj koji je stari u islamu sa svih aspekata sa svih aspekata Ebu Bekr rez odlučio da bude imam I zbog toga je ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam i i preporučio da bude imam muslimanima zbog toga je to indirektno dokaz da treba biti imam muslimanima uopšteno i ovo je Ebu Hasan el-Ešari ovo je objasnio ona znači ovaj razmišlja Ebu Hasan el-Ešari ibn Ktir kaže Ove riječi Abu Hassana al-Asharija treba zapisati zlatnim slovima, Treba zapisati zlatnim slovima zbog važnosti njihove. To su neki e, indirektni hadisi iz kojih se ipak da jasno zaključiti da je Abu Bekr bio nezaslužni i njih je mnogo i njih je mnogi pogledat, čak i izjava i razmišljanje Aliya radijalahu je u tom smjeru u tom smjeru bila. Kao halifa Abu Bekr nije odstupao od svoje pobožnosti. I i borbe protiv Uh, nemorala, ružnog ahlaka, pomaganje sirotinji, slabiji, nemoćnih. <kuh> Ostao je da živi na isti način na koji živo i prije nego što je bio halifa. I prije nego što je bio halifa. I to je kad je čovjek zadauljan sa, sa onim što ima. Vi pogledajte kad se analiziraju oni koji dobijaju neku nagradu kroz ove igre na sreću. Uh, od ukupnog broja u malim procentima su ljudi koji uspiju da očuvaju brak poslije toga brak ne uspije da se očuva poslije toga a nešto a nešto drugo promijeni se čovjek u potpunosti On je bio slučaj sa Bubek krv radi taala. Znači to što je promijenjen njegova poziciju u društvu zato što bio sad ima mogućnosti nekako drugačije da postupi, opšte nije uticalo. Bio je isti čovjek s istim ibadetom kao što je bio i prije nego što je postao halifa, poznat vam je prdaja da je Omer radi Allahu taala se uvijek utrkivao sa njim po pitanju dobrih djela, pa kada je preselio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Bubek došao za halifu, ponadao se je da će ga pretići u nekim njegovim dobrim djelima, kao što je bilo pomaganje jednoj sirotici, starici koja nije bilo u mogućnosti sama sebi da privredi osnovne kućne poslove, Ebu Bekr bi svakog sabaha dolazio kod nje, pa bi donosio pitku vodu i počistio bi e, njene, e, njenu kuću. Pa kaže, Omer, ovo je prilika da ja preuzmem taj posao. Došao je posljed sabaha u isti period kada je Ebu Bekr dolazio prije nego što je postao halifa, pa je našao svježu vodu već unutraj i našao je da je sve sređeno. Pa je pitao staricu čemu, kako si je uspjela? Kaže, onaj čovjek koji mi je dolazio posljed sabaha, jutro se je došao pri da poradi isto. Znači Ebu Bekr nije odustao od onoga čim se približavao Allahu subhanahu wa ta'ala. Prenosi se Mejmun il-Nihran da je jedan čovjek došao kod Ebu Bekra koji je sjedi u prisutu sa ostalim ljudima pa je čovjek se obratio salamu alejke o halifu Allahov poslanika. E salamu alejke je jednina u svamom salamu, a pored toga još ga naglašao o halifu Allahov poslanika, pa se Ebu Bekr mu je odgovorio, zar samo meni nazivaš salam između svih ovih ljudi? Znači nije volio da ga izd Zar meni samo nazaviš Salem između svih, svih ovih ljudi? Jedne prilike se njegov sin Abdo Rahman imao je neku predilku sa komšijom, pa mu je Ebu Bekr rekao, sine, budi dobar prema komšiji, jer kad svi ljudi odu tvoj komšija, ostaje. Tvoj komšija ostaje. Nije zlupo trijebio svoju poziciju, kao, kao što se to danas nasradi da se svijeti, da se stavi na, na, na stranu svog sina, već ga je savjeto komšija, mora se njegov, njegov hak uh, braniti. pored toga što je što je bio halifa, to mu nije spriječavalo i pored toga da ostaje na ibadetu i da ostane savjetoveći muslimane, muslimane da čine ibadet, ispominje se da je kao halifa održao jednu hutbu koju je spomenuo, kaže, pet je tmina i pet je svjetlosti za te tmine. Pa je rekao, ljuba prema Dunjavuku tmina, ali svjetlost te tmine je bogobojaznost. Znači, ljuba prema Dunjavuku je tmina, ali svjetlo te tmine je bogobojaznost. Pa je rekao, grije je tmina, a svjetlost te je pokajanje. Pa je rekao, kabur je tmina, a svjetlost kabura je la ilaha Allah Muhammedu Rasulullah. Akhir je te tmina, a svjetlost te tmine su dobra djela, i sirat čupri je tmina, a svjetlost te je je kim. Odnosno, potpuno, potpuno ubjezenje. To je po pitanju ličnosti Ebu Bekra i razloga zašto je on došao za khalifu. I vidjeli smo Enes, radijallahu ta'ala anhu, na početku smo spomenuli što je rekao, da još uvijek nisu otresti ruke od prašine sa kabura našeg poslanika, sallallahu anehi wa sallam, da se u njihovi srcima nije javila, da se nise pokolebala njihova srca. Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala anhu, sa dobrim lancem prenosioca, a, prenosioci ove predaje su a, prenosioci koji bilježi i Buhari je muslim, znači pouzani su prenosioci, Ko, kaže se da Ebu, ebu Hureyre rekao tako mi Allaha pored kojeg drugog Boga nema. Da Ebu Bekr nije preuzeo halifat, Allah se ne bi obožavao na zemlji. To je bio mišljenje Ebu Horeire. A sada ćemo vidjeti u čemu je riječ. A sada ćemo vidjeti u čemu je riječ. Prije toga da ipak spomenemo da li ima neko da nije dao prisego Ebu Bekr u Spominje se da četvoro ljudi nije dalo prisegu Ebu Bekru i Sidijeku. Od kompletne medijinske zajedice četvoro ljudi se spominje da nije dalo prisegu Ebu Bekru i Sidijeku. Na prvo mjesto je Fatima radi Allahu ta'ala anha koja je najprije došla sa Ebna Basom i ostalim šlanovima poslanikove porodice da upita vezano za nasljedstvo. Jer poslanik je sallam, preselio, njegova porodica i rodbina pita za nasljedstvo. Imao je određenu bašče u Hajberu, kada sjećate se bitke na Hajberu najvjerojatnije, uglavnom tada je naš poslanik s.a.v. dobio petinu, petinu vratnog prijednja, pripadala, pripadala poslaniku Muhammedu s.a.v. Pa je uh, Fatima, to je između ostalog, znači imao i neke bašne u Medini na korištenje, pa je Fatima pitala za nasjedstvo, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, je tada stirao hadis da učo naše poslanike sallallahu alayhi ve da se poslanici ne nasljeđuju, već da njihov kompletan dunjaurski metak ostaje na raspolaganju muslimanima kao sadaka, kao sadaka. Eh, Fatima radijallahu ta'ala anha je negodovala po pitanju toga. Negodovala je po pitanju toga, ona je imala drugačije mišljenje i drugačije ubeđenje. Nije dala prisegu definitivno Ebu Bekru i 6 mjeseci je poživjela poslije uh, poslije uh, smrti svoga oca. Poslije šest mjeseci je ona presedila. Poslije smrti svoga oca i ona presedila. Za nju se zna da nije dala prisegu. Zna se za Saada ibn Ubadu. Saada ibn Ubada. Upravo ona je insarija kojeg su htjeli zabrati za halifu. On je dao prisegu. Ni u Baši, ni kasnije. Pretpostavlja se da je zbog pritiska rodbine i plemena svoga koji je očekivali su da on preuzme inicijativu i da on preuzme preuzeo vlast. S obzirom da to nije uradio, degradirao je zato koliko bi se cijelo pleme uzdiglo da je da je on postao halifa. Postalo bi postale bi svi face. I, I straha prema njima nije se ni on. E, straha prema njima nije se on nije dao prisegu, al nije ostao u Medini. Već je otišao uputio se prema Šamu. Putje se prema Siri, e, kako bi se priključio budžahidima da se bori na lavom putu. Ubijenje u šamu. Ubijenje od strane muslimanske ruke. Ubili su ga muslimani. Iako postoje neke predaje da ga u, ubio džin, da jedne prilike, mislim, ali predaje ne neutemeljena i ne može se prihvatiti ni sa kakvog aspekta, ni sa hadisovog, ni sa šarijetskog. Ubijenje, ubijenje, ubijenje od strane musliman u, u tim nekim fitama i nesporazujem. Jer kad govorimo o muslimanima, ne govorimo o melecima. Govorimo o ljudima koji, koji griješe. Znači, znamo za Fatimu i za Sadim Badu da nisu dali prisegu Ebu Behru, nisu ga prisnali ko halifom. Osnije Alija i Az-Zubair ibn Abu'an. Alija radijallahu ta'ala anhu, postoji razilaženje da li je da oprisegu Ebu Beklu. Odnosno, stopostotno se zna da ga je priznao za halifu poslije Fatimine svrti. To stopostotno se svi slažu. Da li ga je priznao poslje, prije toga, postoji razilaženje kod islamske učenjaka na osnovu različitih predaja, da uh, Međutim, ispravni je da ga je priznao odma za halifu. Kaže, nalazio su svoje kuće. I obukao je bio samo donji dio tadašnje gardrobe. Ramena su mu još uvijek bila otkrivena, bez pokrivene glave, bez, bez ičega. Otkrivenih ramene, i glave, pa je čuo ljudi daju prisegu Ebu Bekru i Sv. Dijeku. Izašo je takvom stanju iz svoje kuće. Došao do mežda i dao i on prisegu. Znači, u prvim Znači, u, u prvim trenucima nije kompletno bio ni obučen, nije dozvolio sebi... Ni da na izgubi vrijeme, oblačući još jedan dio garne robe, odmah je otišao da da prisegu da, da prisegu Ebu Bekru. Zuhri i Ibn Afir smatruo drugačije. Smatruo da nije, tek da je dao prisegu, prisegu posle Fatimine smrti. Definitivno se zna da je dao prisegu. Da li je prijen Fatimine smrti ili poslije postoje razilaženje, bit će ti da je ispravnije da je odmah, odmah, na osnovu ove predaje, da je odmah dao prisegu. Zuber i Ibn Awan, to je njegov zet. Zubelibna Boam je Zetebu Bekrov i on je oženio njegovu šćerku Esmu. Esma u Esmu, kažemo mi u našem, našem prelu. Smatra se da je i on bio na strani Ali i da, da je posmatrao Alija, da je podržavao Alinu stranu, da je njegov mišljenje držao. Jako mu je bio Zet nije se poveo za, za, tim, za tom vezom, već je držao Alinu stranu i ukoliko je Alija dao prisugu, dao i on, dali li prijen, da li poslijen, znači postoji, postoji razilaženje. To je njih četvoro oko koje je. Znači za dvoje smo utvrdili da nije dalo prisegu nikad. Za dvoje data je prisega, samo je pitanje kada. Samo je pitanje kada. Dvoje ljudi, Fatima radijallahu talanha i sadnu u Sadnubade, od kompletne medinske zajednice. Ne mogu oni naštetiti i dovesti u pitanje Ebu Bekrovu Bekrov pravu na, na halifat. Što se tiče Ebu Bekrovih prvih obaveza. Pogledajte prvo konfuzija oko smrti našeg poslanika sallam, da dali je umro ili nije umro. To je velika fitna. Omer, radijalahu ta'ala anhu, spominjeno smo tvrdi, ko bude rekao da je, Ebu, da je poslanik umro, ocijeći mu glavu. Ne smiješ sveći umroj. Čuti, Omer, tu šuti, jasno ti je sve, ali čutiš. Dok Ebu Behr, niko ne smije javno da pregovori. Svi znaju o čemu je riječ, ne smiješ javno da istupiš. Ebu Behr kad je došao, on je sjel... Na Miberi i govorio, obratio se, uh, ko je obožavao Muhammed, a znajte, Muhammed umro. Ko je obožavao Allaho, pa Allah je živ nikad ne umire. Pa onda ljudi počeli da, da razmišljuje na taj način, Omer je, je zaklecalo su noge i pao je, pao je na zemlju. To je prva fitna, prvo iskušenje na koje je Abu Behr čvrsto stao. Zatim, oko izbora halife, oko izbora halife. Moglo je doći do velikih problema Nakra krajeva. Nije bilo šerijatski ispravno, gdje ne govorimo o potencijalni problemima u budućnosti koji bi izašli da je neko jedan sarija bio. Ovdje govorimo šerijatskom principu. Naš poslanik sallallahu alejhi je rekao vjerodostojnim hadisom da su Kurešije vođe, pa će najbolji ljudi slijediti najbolje Kurešije, a najloši ljudi će slijediti najloše Kurešije. I to je to je šerijatski princip. Pošto se to desilo, Svi Arapi su se odmetnuli od Islama. Kad govorimo o Arapima i odmetanju od Islama, odakle krema u tom trenutku su jedini oni i bili muslimani. Ostali su i, i za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi sallam, bili čafiri, nevjernici. Samo su tri grada ostala, kompletna kao zajednica, da su ostali u Islamu. U svim ostalim gradovima su muslimani bili jedinke, jedinke. Ostala je Medina koja se nije pokolebala. Medinelije su ostali u islamu, zatim ostale su Mekalije u islamu i ostali su stavnici Tajfa. Samo u ta tri grada je šer, ostala šerijet i, i islam, klanjao se namaz u džematima, učio se ezan, davo se zjekat, sve je normalno kao iza života našeg poslanika. Od tri grada, svega od kompletne, Spomenuo smo samo na hađu 120.000, na hađu samo, a gdje su ostali Arapi koji nisu tada obavljali, obavljali hađu u te godine. Te godine. A, naš posanik s.a.v. je već opremio bio vojsku koja je trebala krenuti prema šamu, sa u samom načelu. I sada muslimani su razmišljali, a, ljudi su odmetnuli i bilo je različitih vrsta tog otpadnistva od vjere. I sada ćemo progovoriti i o tome. Pa su razmišljali, nemoj da šalješ vojsku sad na, na Rimljane. Treba nam ta muslimanska vojska, medinska, da brani Medinelije. Napašće nas sad kjafiri. Svi su bili tog mišljenja. Omero, Osman, znači, svi su bili tog mišljenja. Samo Ebu Bekri je ostao čvrst na stavnom vištvu i rekao i, zar ja da okrenem vojsku koju je Allah poslanih, sallallahu a.s.m. usmjerio prema šamu? Znači, ali oposlanik rekao, vi u Šam, zbremate se za Šam, za borbu protiv Rimljana, da je ja okrenem neko prema drugom pravcu? Ne. Nije htio odustane od suneta našeg poslanika. Nije htio odustane od suneta našeg poslanika. Kasnije se e, pokazati da je to malo jako bitan strateški moment. Jer kada su mušnici, ljudi muslimani koji su o, odmetnuli su od Islama, vidjeli da osamina vojska ide prema Šamu, prema Rimljanima. Tako dobro opremljena. A svi znaju da se sprema napad na Medinu. Razmišljali su. Ako je ovakvu vojsku psha na Rimljane, kakvu li je vojsku pripremio u Medini da ih brani? Nisu smjeli, ulio im se strah u kosti. Iako u Medini nije bilo vojske. Iako u Medini nije bilo vojske. Pokazaće se da taj taj postupak imao jako jako bitan strateški strateški momenat. Daći, znači, ovo se vrši, više vrsta uh, uh, uh, otpadništva, ali nama je sad interesantno da spomenemo ovo je jedan fin detalj, života se puta našeposlanika sallallahu alejhi ve sellem i opet otkriva i narav Omerovu. Uh, zašto su Mekalije ostale ostale u islamu? Zašto se nisu odmetnule od islama? Kada su tek bili primili i sam dvije godine za znači, još uvijek nisu borili se proti muslimana, nije još uvijek iman uras, u, ušao u njihova srca do, do, do te mjere. Kaže se da je jedne prilike uh, bio pjesnik u Mekki, Lu-Ej se zvao, Lu-Ej. Taj Lu-Ej je sklepo stiho klepac, što kažu bio stiho klepac, pa je sklepo neke stihove proti muslimana, ponižavajuće. Uh, ponižavajuće pa je Omer radijallahu ta'ala, utražio izun, Allah poslaniče, daj mi de mocije pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio reklo pustiga nije nije bitao doji pa je rekao Allahu poslanče dozvoli mi bare da mu zubi izbijem da više nikad ne može pjesmo izrecitati pa je mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao pusti ga umere možda ćeš jednog dana iz njegovih usta čuti riječi na koje mu nećeš moći prigovoriti pa kaže kada se činilo zodištvo iz islama mekanisi su se okupile i vidite nema ništa umrom muhamed gotovo Luei se pojavio i rekao tako mi Allaha, još nekog da čujem takvu priču da širi i odrubit mu glavu. Niko se nije bojao Lueija, ali su svi mislili da on ima neku skupinu iza sebe. I učutali su se. Pribojali su se za svoje glave, niko nije smio ništa da progovorio. Sebabom ovog, ovog Lueija, pjesnika koji je nekada napadao Islama Evo, bio tada glavni sebeb da me Kalije ostanu i spasio, i mnoge njih spasio, i spasio džehreneske vatre. Ovdje se vid I u mnogim slučajima, u mnogim primjerima života našeg poslanika, s.a.v. vidimo taj dugoročni pogled. Nije bitno sada, evo i njemu je, i našem poslaniku je teško i on je osjećao bol na, na način zaš, kako su ljudi prema njemu hodili. Ali uvijek gledao pleme Deus, kada su bili otjerani, znači nisu uspjeli da, da osvoje taj zbog pleme Deus, kaže Allah, poslanić je dovi protiv njih. Kaže Allah posljednše, gospodar, u puti pleme Deo si dovedimi mi, gospodar, u puti pleme Deo si dovedimi mi, tri put uči tu Svi su kasnije došli pred posljednikom, s.a.v. i primili islam, primili islam. Za tajf i za meku, poznato ovome, kad je protiren iz tajfa, iz meke, kad je mogao da završi sa tim stavnicima, gotovo, nikode ne ostane ovdje, ni, ni kučeta ni mačeta. Pa je rekao, ne, ne, ne bi li Allah dao da iz njihovih išmi izađe narod koji će obožavati Allah s.a.v. Pa je Tajf i Meka, Tajf i Meka, znači to su, to su posebna mjesta i posebno, posebni stavunici. Evo ovaj Ej, kad je mogo da mu se osvjeti za nešto što je zasluživao, zasluživao da mu budu izbijani zubi, kao što je htio Omer. Ali ta dalikovitost, ipak ne bili alado da se nekad od njega muslima, islami muslimani okoristi. Stvarno ovo je ovo bila velika korist za mnogi stavunike, za mnoge stavunike Meka. Što se tiče samih ti vrsta odmetištva, bilo je ljudi koji su se proglasili poslanicima. Znači, bilo ljudi koji su se proglasili poslanicima i nama je poznat Musejlime el-Kezab. Musejlime el-Kezab zato što je imao je najveću vojsku. Beni Hanife, Beno Hanife je bilo njegovo pleme jako brojno, svi su ga podržali, svi su stali iza njega. Kaže se da je ovaj Musejlime el-Kezab sastavio vojsku od 40.000 boraca. 40.000 boraca je sastavio <laughs> što kaže Sabahuddin Salamane, ova idiota. Uh, pored njega, bilo je, bilo je i drugih ljudi koji su se proglasili poslanicima. Tulejha je jedan, na nje, uh, jedan od njih, na njega je uh, Ebu Behrad i Allahut'ala poslao Halid Mvelida. Poslao ga je Halid Mvelida na njega i možete misliti što se sa njim deslo. Zatim je Esved bio jedan od ljudi i Zuluhaj. Esved, znači crnac, tako su ga zvali, najvjerojatno je tako izgledao, i Zul, Zuluhaj, E, jedan od četvorice koje su se proglasili poslanicima. Nisu, nisu uspjeli oni e, obstati, e, muslimane su sa njim obra, obračunali, neki su umrli prirodnom smršću, nisu dočekali muslimansku vojsku. Poslije njihove smrti tu je u stvari bila želja da zavlašću. Ovo je sve bila želja zavlašću, a vidjeli su da je e, po, poslanikova misija bila uspješna, da je kao poslanik uspio da ima vlast. Ima, ima vlast. I to se govorilo, posljedom osvajanja meke, prošli put kad sam bio na predavanju, došao je naš brat koji je poklonio do knjigu od svog oca autora, njegov interesantna knjiga, interesantan naslov. Kaže, to je, to je posljedica poslanstva, tako bi se moglo prevesti naslov. To je posljedica poslanstva. U čemu je riječ kada se oprosni hač, kada je bio osvajanje meke, vidio se veliki progres, vidjela se pobjeda islama muslimana pa su muslimani govorili Allah imaš vlast kako nije zapamćeno u arapa nije zapamćeno da su arapi bili okupljeni kod neke vlasti imaš vlast imaš vlast imaš vlast pa on reko ovo je posljedica poslanstva znači nije ovo vlast nije ovo ja nisam kralj ja sam poslanik ne bih ja ovo stvario da sam kralj Ja sam ovo stvario zato što sam poslanik. Želi da digne, da to nije... Jer nije je bilo inicitiva da se proglasi kralja Arapa. Nije uspilo. Ne bi uspio ni poslanik, salallahu rehu sallam, da se proglasi kraljem, da nije bilo u pitanju poslanice i ono što je nosio od nura, od svjetlosti, od svjetlosti sa sobom. Tako da su ovi lažni poslanici htjeli samo to, da iskoristeg ne bili vlast pridobili. To je najgora vrsta... Najgora vrsta otpadnica od islama, oni koji su se proglasili poslanicima i oni koji su povjerovali u njihovo poslanstvo, oni koji su i pomogli na tome. Druga vrsta je ljudi koji su se vratili s obožavanju kipova. Bilo je takvih plemena koji su se vratili u obožavanju kipova i sa njima se obračunalo na isti način kao i sa otpadnicama. Bilo je razilaženja oko bilo razilaženja oko oni koji ostali iz ekat. Da li se sa njima obračunati ili ne? Ipak je uh, Ebu Bekre tu isto bio jedinstvenog stava uh, dok su svi smatrali da treba i ne treba se protiv njih boriti. Uh, Ebu Bekre je bio stava da ipak treba, krenuo je, krenuo je protiv njih i greko je makar odbili da mi plate povodat za devu koji su plaćali našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nije odvojio između zekata i, i namaza. Nije odvojio između zekata i namaza. E, eh, sad kad smo nabrojali sve ovo. Zbog te pronikliosti Bekra, To je ono što je Buhari rekao. Wallahi, tako bi Allaha uh učila ruci moja duša, da nije Ebu Bekr preuzeo vođstvo na dunjalu ku se Allah ne bi obožavao. Na dunjalu ku se Allah ne bi obožavao. Isto oni koji su odbili da plaćaju zekat, došo bi trenutak kada bi odbili da obavljaju namaz, došo bi trenutak kada bi odbili da, da rade da rade i druge stvari. Naš e, halifa, prvi Ebu Bekraj sredijek, opremao je vojske grupe, pokušavaju da sakupi preostale muslimane iz ostalih arapskih plemena, koji su bile manjina, od njih je pravio jedinice, tako da se spominje, da napravi 12 različitih borbenih jedinica. 12 različitih borbenih jedinica, postavio na te borbene jedinice e, vođe i dao im upute. Idite prvo, obračunajte se sa tim. Kada se obračunate sa njima, pridružit se tome. Znači, Išao je od manjih opasnosti prema većim, većim opasnostima. Dao im je uh, upute i oni su se potome vladali i vraćalo se pleme po pleme, uh, naselje, naselje po naselje, vraćalo se, vraćalo se u islam uh, borbom borbom. Uh, kaže se da je Bubehraj Siddiq, kada bi uputio jednu jedinica uh, nekom od odmetičkih plemena, poslao bi im pismo koje bi tražio da im se pročita, da se prvo najprije sretne sa njima, pa da se pročitaju to tom pismu. Veliki dio pisma je zauz, zauzimao bi veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Govorio bi o Allahu subhanahu wa ta'ala ko tvorcu, ko stvoritelju koji zaslužuje da bude obožavan, a onda bi govorio o poslaniku salallahu alayhi wa koji je donio svjetlo i koji je donio uputu među ljudima. Zatim bi govorio o problemu konkretno koji se javio i pozivao bi da se vrate na, na principe zekata, namazi zavisno se od onoga, onoga čega su o, odustali, pa tek onda ukoliko ne bi pristali na to, onda bi proglasio bor, proglasila bi se borba pro, borba protiv njih. Ukoliko bi noćne bile noćne, ukoliko bi bili napadi, čekalo bi se izlazak sunca da, da se čuje, da li se ću, se čuti ezan iz tog mjesta ili ne. Ukoliko bi se učio ezan za sabah Tretirali bi ih kao muslimane. Ukoliko se ne bi čuo, Eza za sabah tretirali bi ih kao nevjernike. I to je pismo koje je Ebu Bekren tražio da se pročita odmjetnicima prije nego što se napadne. Znači, opet pismo o čemu gori? O veličanju Allaha, subhanahu wa ta'ala. O donošenju salavati, o opisu našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, njegove uloge u umetu. I zatim o tome da se trebaju vratiti svim principima šarijeta. Drugo pismo je nosio, davo vojskovođi koji imao obavezu da pročita vojnicima kao strategiju, kao strategiju borbe, da ne bi bilo nedo, nedoumice. Pa bi im dao upustva. Ukoliko pristanu, nemojte ih djerati. Ukoliko odbiju, ubijajte i, napadajte i. Jer, znate kako čovjek, ukoliko kaže, ja priznajem, la ilahi la Allah, Muhammed Rasulullah, obavlja namaza nema, zikijata više nema. Zato što gospodar Svjetova naređuje poslaniku, uzmi od njih od njegovog kilometra uzmik u smislu naredbe i sada poslanik umro kom se naređuje gotovo ne mora ni kvistni da umre to je bio njegov i stigaat koji je bio pogrešan i koji je izveo slama koji je izveo izo iz, iz islama i mada postoje razilaženje da li se protiv njega otilo protiv ovih kupina zato što izašli iz islama zato što su kao šerijatska kazna zbog onoga što su odustali da sprovode od zakona. Poenta je da su oni pleme po pleme se vraćali i kao što kaže drugo pismo je bilo usmjereno vojsci i vojskovođi koji im je dala uputa da, ne, da se ne pokolebaju po pitanju po pitanju napada na ljude ukoliko odustanu od ovih stvari. Na ovaj način Ebubekr je uspio da povrati sva arabska plemena sva arabska plemena pod okrilje islama i ponovno da zavlada Allahu šariat na arapskom plotu. I to nije ni malo bilo jednostavno i to je sve govorimo o periodu od 2 i pol godine. Tako ako obično se kao ako je on halifa tu postoji vijeć ministara. Vijeć ministara nije postala ta, ta neka institucija, međutim postoju su namjesnici. Vidjećemo da nije bilo puno namjesnika za vrijeme Bubekre Sidika. Zato što nije bilo puno onih krajeva oslobođeni, niti ujedinjenih po, po jednu pokrajinu. Ipak se spominje neki 14, 14 namjestnika koji su bili namjesnici gradova ili trenutno dijela grada nekog. S obzirom kako se to raširilo, kako se to... Na čelu Medine je bio Ebu Behrisidika u halifa. Znači na, mjesto, na čelu Medine je bio Ebu Behrisidika u halifa. Zatim Otabim Esid je bio na mjesto emira Medine, odnosno Mekke. U tabin, Esid je bio na uh, mjestu mira Meke i njega je postavio za uh, namjestnika Meke naš poslanik Mohamed s.a.v. Znači Abu Bakr ga nije, nije dirao. Uh, isto također, Taifa je bio namjestnik Uthman ibn Ebi Al-Az, i njega je postavio naš poslanik s.a.v. Zatim imamo Sena, to je dio Jemena. Nije kompletan Jemen, dio Jemena. Smaknut je tadašnji... Uh, Dotadašnji emir koji se bio odmetno, a na njegovo mjesto je došao el uh, muhađir ibn Ebil Umeyje. Ibn Ebil Umeyje. Vidjet ćete da je od porodice Ebil bilo još još namjestnika. Zatim Hadramaut, to je drugi dio Jemena. Znači prema Jemenu arapsku politiku, prema Jemenu uh, Ziyad bin Lebeid. Uh, određena uh, mjesta je uh, bio upravnik Ebu Musa ila Eš'ari ebe Musa al-Ashabal Allahu poslanika sallallahu alayhi wa uh, mjesto al-Jund se zove bio je mojadin Džebel, također poznat ja sabal Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam e uh, Bahrein Bahrein nije sadшње država Bahrein nego je to prema uh, huberu i prema znači to nas je to Dios taj Dios arapskog polota koji se zvao nekada Bahrein i tu je imao poseban poslanom namjesnik Prema Iraku i prema Šamu nije bilo namjestnika, nego su vojskovođe koji su bile poznate da ratuju, oni su bili namjestnice. Oni su vršili ulogu namjestnika. Uman, današnji imao istut svoga, svoga namjestnika. E, I mjesto El-jemame, El tu se mu Selem il-Kedzab bio pojavio. Pošto su povratili to mjesto, postavljen novi novi namjestnik. 14 njih ih nekih ka što vojskovođa, što namjestnika. Neki su i bili ulozi vojskovođa koji su obavljali, obavljali. I vidimo od njih 14, Ebu Behr je tu, dvojica namjestnika koje je naš poslanik, salallahu ar-e-u sr. već, postavio, to je Meka i i Tajir. Onda vidimo dvojica namjestnika koje su od Ben-Umeije, od poredica Ben-Umeije, uh, i određene vojskovođe koje, koje su vodile tu. Uh, Jezid ibn Ebi Sufijan, ovo, ovo je bitno sada, ovo je, ovaj detalj, bitan zbog peto pet osobe koje ćemo da govorimo. Jezid ibn Ebi Sufijan je bio Muavin, rođeni brat. Njega uh, Bebu Bekr, radijal lao tala anhu, imenovo da bude jedan od, os, od vojskovođa prema Šabu. Jedan od vojskovođa prema Šabu. Jezid ibn Ebil Umegi. Ebi Sufijan, Jezid ibn Ebi Sufijan. Znači nije to mala uh, uloga. Niti to malo povjerenje. Govorimo za jezida. Isto je urađeno za Muavijom. Muaviju, radijallahu ta'la anhu, petog halifu, odnosno šestog, zato što je Hasan, radijallahu ta'la anhu, šest mjeseci obavljao funkciju halife. On je bio, on je bio halifa, ali postao je vojskovođa kojeg je ebubekr Bekr za vojskovođa. Znači nije to bio čovjek malog kvaliteta, I e, slabog karaktera kada ga je Ebu Bekr odabrao za tu funkciju koje, koje ga je odabrao. I ovo zbog toga nam je jako važno, važno da da ovo, da ovo spomenemo. Šta je Ebu Bekr uradio za svoje, za svoje vreme? Tri detalja da spomenemo, dovoljno je. Uspio je da povrati Arab, arapska plemena u okrilj Islama. Ono što je bilo od Islama za vreme poslanika Mohameda s.a.v. pa se je srušilo, on je uspio da povrati za dvije i po godine vladavine. Uspio je da usmjeri vojsku prema Šamu i prema Perziji, prema današnjem Iranu takozvano. Prema Iranu i prema Šamu uspio da usmjeri vojske koji su počeli da osvaju te terene. I između ostalog šta je uradio? Sakupio je Kur'an u jedan mushaf. Sakupio je Kur'an u jedan mushaf. A to, na to se su ga potakli događaji kada su shabi išli u borbi protiv ovih odmetnika, samo u bitci na jemami se spominje 40 hafi da je preselilo. 40 ljudi koji je znalo Allahovu knjigu na pamet. Pa je broj onih koji znaju Allahovu knjigu se znatno, znatno smanjio, to je, osjetio se rizik za očuvanje Allahove knjige, što je postaklo Ebu Bekra da od, o, o, oformi komisiju koja će, koja će sakupiti Allahovu knjigu. Zedin Thabit je bio na čelu te komisije, oni je imao je obavidu da sakupe Allahovu knjigu na jedno mjesto. Kriteriji su bili izuzetno teški, postojili su više kirajeta, moralo se voditi računa da bude po jednom kirajetu zapisan, da bude uvršteno, e, znači kompletan Kur'an. E, mislim, na oko Kur'anu je po, posebna priča, tu je, e, ali koliko, koliko je to važno što što je on u tom trenutku radio. E, Kriteriji su bili izuzetno teški, pored toga što su se tražili, jer u osnovi bilo je Hafisa koji su znali Kur'ana pametna ali su oni tražili još pore toga pisani dokumenta ima iko da je taj taj ajet zapisao za vrijeme života Muhameda sallallahu alejhi ne sada koji ti ajet fali ti kaže fali mi ne znam 28. ajet sure bekare 28. dobro evo imam zapisano Ne sada, nego za vrijeme života naših poslanika sallallahu alejhi ve da ga neko napisao. Pa bi ljudi dolazili e, pisalo se na onom na čemu imali, na kožama od životinja, na, na plečkama, čak na onim najvećim jelovima, kostiju tu se zapisivalo, mislim znati taj period kakav je bilo po pitanju po pitanju papira, tek kasnije će iskine, doći papir i do muslimanske ruku i doći do razvoja u u, tom, u tog segmentu. E, stopostotno, bez ikakve sumnje, sakupljenje je Kur'an sakupljen je uh, u jedan mushaf. u jedan mushaf. I to je velika usloga koja je učenjena, učenjena za islam i za muslimane. Što se tiče Ebu smrti, umro je 14. godine po hijdžri, džemadl-ahiru mjesecu, već se je bio teško razboljen i bolest mu se pogošavala, tako da osjetio je znake smrti e, na svom tijelu, pa je pa se počeo savjetovati sa ashabima kod bi ostavio poslije svoje smrti. kada bi se savjeto u skupini niko ništa ne bi progovarao. Šta biste, ko bi me mogao naslijediti, niko se nije usuđivao da progovori. Pa je zvao po jednog Abdurrahman ibn Aufa. Abdulrahman ibn Aufa je jedno kod starca Bijanik Genetom, obrođenih Genetom, euh i u trenutku posla Nikove smrti Allahu poslanike bio zadovoljan sa njime. Znači ovo obehrimo povjerenje prema njemu, pa ga je pito šta ti misliš O Omeru. Pitao ga konkretno šta ti misliš o Omeru. Abdurrahman se je ustručao i rekao ti ga bolje poznaješ od meni. Stvarno je istina, Ebu Behr je bolje poznao Omera od samog Abdurrahmana. Međutim, što je Ebu Behr insistirao, Abdurrahman je rekao tako mi Allaha, on je bolji od onoga što ti smataš o njemu. Znači, definitivno bolji je i od onoga što ti smataš o njemu. Pa je Ebu Behr bio zadovoljan u ovom odgovorom, Posvoj, pozvao je osmane dna fana pa ga je pitao Omeru A Osman ibn Afan je rekao ja znam da je njegova nutrina bolja nego što je njegova spoljašnjost. Ja znam da je on unutra bolji nego što je što je vani. Danas ne može naći, bojim se, ne može naći čovjeka sa, sa ovakvim, sa ovakvim uh, opisom. Pa je pored toga ipak pozvao i neke u Sejid ibn Hodeira i Sajid i pa je i njih pitao o Omeru i svi su imali pohvalno mišlje o njemu izuzev Talha ibn Ubejdullaha. Talha ibn Ubejdullaha On je izrazio svoje negadovanje jer se pobojao po pitanju naravi Omerove. Da će to koštati muslimane, narav Omerova. I rekao šta ćeš, i, mislim Talha ibn Ubad, Ubejdula je tada rekao šta ćeš reći halifu našem gospodaru kad ga budeš sreo, a ostavio se Omerdana mlada. Pa se kaže Ebu Bekro jer je bio bolesno ležao i usprevio se prema njemu. Reći ću mu, kad budem sreorni naše gospodara, reći ću mu gospodaru, ja sam ostavio Omera kao vladara, a on je u tom trenutku bio najbolji čovjek na Dunjaluku. Znači, spreman odgovor. On zna zašto poslalja Omera, Omera radijallahu ta'ala, anhu. E, kada se bolest pojačala kao što prenose Aiša radijallahu ta'ala, njegova šćerka, e, ljudi su ga savjetljuju, hoćeš li da ti pozovemo ljekara, hoćeš da ti pozovemo doktora, on je rekao, kod mene je doktor, Već, već bio, pa su rekao, šta ti je rekao? rekao? Rekao je, ja radim šta hoću, u smislu smrti. Smrti, Znači, to je doktor koji je me posjetio i rekao, ja radim šta hoću, naglašavajući da za njega više više nema donjanočkog lijeka. Tražio je da se pogleda šta je ostalo od njegovog imetka. Rekao, sve što, od moj, što što nađete od mojeg imetka, predajte budućem halifi. Pa su našli jednog roba i naših su jednog magaca, koji je mu koristio da navodnjava svoju bašću. To su našli od njegovog imetka, pa kada je preselio i kada je to dato Omeru, Omer je tada zaplakao i rekao, Allah se, Allah se smjelao Ebu Bekru, uistinu je težak položaj ostavio halifu poslje sebe. Uistinu je težak položaj ostavio halifu, halifu poslje sebe. Nasom ovog savjetovanja nije htio da ostane nedomice, nego ipak posvao, pozvao Osman ibn Afana i izdiktirao mu pismo u kojem je rekao ima Allaha milostovog, samilostovog, ovo su riječi Ebu Bekra ibn Ebi Kuhafe. Ebu Bekra ibn Ebi Kuhafe u zadnjim trenucijama njegovog života na dunjaluku, napuštajući ga i pridružujući se životu ahireta, na kojem će svaki nevjernik povjerovati. Znači u tom trenutku kada se budemo pridružili životu ahireta, svaki nevjernik će povjerovati. Zato što se zove to dan vjere. Dan vjere jer u trenutku smrti svak povjeruje kaže svaki griješnik će se uvjeriti, a svaki lažac će tog dana istinu progovoriti. Kad bude monahire tu došli, svaki lažac će istinu progovoriti. Ostavljam kao svoga nasljednika Omer i Nehataba, pa ga slušajte i pokoravajte mu se. Ako bude pravedan, to je moj sud o njemu. Znači ja očekujem da bude pravedan. I to je ono što ja znam o njemu. A budućnost ne poznajem. Budućnost ne poznajem. Znači ostavlja rezervu. Ne poznaje budućnost. Ja, predpostavljam, milan dubok ubiđenje da će biti pošten. Zali mi će sigurno saznati šta su pripremili. Naka je na vas Allaho milost i spas. I sad tim je završio, završio pismo. Zadnje riječi koje su čule iz njegovih usta je gospodaru, usmrtime kao muslimana i učinime od dobrih. Gospodaru, usmrtime kao muslimana i učinime od dobrih. Trine ste godine je po Hidžri, 63. godini života je preselio, umro je uveče, najviše poslije zalaska sunca. Uh spominjali smo da je Esma ibn Umejs ga je ogasulila po njegovom po njegovom preporuči, to je njegov bio emanet koji je ostavio da ga njegova žena ogasuli. Uh klanjatao mu je jenaza i ukopanje, ukopanje u sobi Ajšinoj sobi kod svoje šćerke pored svog najboljeg druga pored našeg Poslanika sallallahu alejhi ve a njegovu jenazu mu je predvodio Omerija al-Talani. Omer radi Allahu ta'ala nevrebodio njegovu junazu u kabur su ga spustili Omer, Osman, Talha i Sin Abdulrahman, i njegov Sin Abdulrahman. Talha njegov zet koji su usprotivio Ebu Bekru koji su usprotivio da Omer dođe, da Omer dođe. I pogledajte, znači on je imao drugu mišljenje. Dobio argumenta da nema više svađe. Zamisli da je neko biro tebe da budeš džematski odbor. I sve znaš ko nije glasao za tebe. Ma nema više s njim da popiješ kafu, nemaš da se poselamiš. Odma je to velika, velika zamjerka. Znači, u ovom slučaju ne, u redu je sa Omerom, sa Omerom zajedno. Omer spušta Ebu Bekra i Talha oće da ga spusti, izvoli, to je tvoj zet nećemo se, nema u tome nikakve, nikakve smetnje Izminu se svoje mišljenje, to smo prevazišli, idemo idemo dalje. Što se tice uloga Ebu Bekra, postavio je temelje islamske vje, države, postavio je temelje, teohida na kojem je počivala islamska, islamska država, nije dozvolio ljudima da, da skrenu sa lahog puta. Uh, radio po pitanju morala, po pitanju džihada, po pitanju uh, socijalne službe, znači to su bile grane koje on, kojim se on posvjetio u dvije i po godine života. Uh, Omer, radijalautan, je zbog toga rekao, između ostalog, teško je stići i prašinu uh, za tobom, a kao moli tebe da stigne. Znači onaj ona trag koji... Uh, koji ostali za sobo meni je teško i tu tražim da stignem a ne a ne tebe da stignem koji koji je on postavio kriterij u vladanju. E, I posjednje podatke mi dio davam iz da se mjeste e, da su jut i navodi e, da su učenjaci primijetili da je prvi halifa koji je proeuzao hilafet a da je njegov otac bio živ, bio je Abu Bekr Siddik. Prvi halifa koji je preuze hilafet Adenego otac bio šef a on je jedan od dvojice još samo je jedan čovjek doživio da da njegov otac bude živ u trenutku kad je on preuzeo hilafet a to je Abu Bekr Et-Taqi znači Ebu Bekr Es-Siddiq i Abu Bekr et su dvojica ljudi halifa islamski vođa koji su preuzeli halifat tokom života svog oca svi ostali rodite otac im je bio otac im bio preselio zatim on je prvi koji je odredio nasljednika poslije svoje smrti Ebu Behrisidih je prvi koji je odredio nasljednik, prestolo nasljednika, ako bi priznali da je to nekoj prijesto. Mada nije kraljevna, pa ne može sredstviti da, da ima prijesto. I on je prvi koji je uspostavio Beytul Mal. Beytul Mal. I on je prvi koji je Mushaf nazvao tim imenom. Znači, Kur'an, kada je sakupljen u jednu knjigu, on je tu knjigu nazvao Mushafom. To je ono što je Ebu Behr prvenac što je, što je kod njega. Zatim lehatib bilježi u svom tarihu sa svim lancim prenosioca da nije da halifa nije znao čitav Kur'an na pamet osim Osmara i B Nafana i El-Me'muna. Znači ovdje lehatib smatra da su od svih halifa samo dvojica znali Kur'an na pamet, to je Osmara i B Nafana i Me'mun. Sujuti kaže nisu samo njih dvojica. Znali su još dvojica, a to je Ebu Behr i Siddiq. Ebu Behr i Siddiq je bio hafiz Allahovih knjige. I Ali radijallahu ta'ala, anhu je bio hafiz Allahove knjige od vladara, Ali je Hivz naučio poslje smrti poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nije bio hafiz dok je bio naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam živ. I to su neke detalje koji su uh, islamski učenjaci primijetili kada su izučavali kompletne prvencije Ebu Bekrovi i da je bio jedan uh, od četvorice vladara koji su bili hafizi, hafizi Allahove knjige. To je ono što smo htjeli da progovorimo o Ebu Bekru, a Siddirku. Inšalata...